Захоплюючи пильну вірність королю польському Є король, а крім нього не знаєте пана І увільнитися від усіх податків та суддів Найбільший же клейнот свобода, передмова Потім у серії віршів про царів Поет змальовує образ ідеального правителя Той має не забувати про власну смерть і добрими ділами душу гартувати, не жити в розкошах, а пам'ятати про смерть, суд, пекло, царство. Вірш П'ятого Господеє Царі також не повинні покладатися на щастя у світі, бо світ і честь, царська слава і багатство минає як тінь, сон і пара. Вірш Шостого Господеє «Цар не повинен бажати захоплювати чужі краї» – вірш сьомого спудея, навіть підбивши під себе численних монархів. «Цареві всьогосвітнім щастям не варто пишатися» – вірш дев'ятого Господея. І в інших поезіях цієї книжки підкреслюється смертність царів, отже заперечується їхня богоносність, а ретельно підкреслюється, що вони не більш, як звичайні люди. Хоч яка охорона царя б оточила, хоч яка стрільня зброя його сторожила, смерть візьме з варти, віж двадцятого сподея. Отже цар не повинен бути невсетенним до влади завойовником і не стежити щоб не вибався жоден з-під твого підданства. Як ідеальний володар звеличується Саковичем Петро Сагайдачний, він мужній, добре знає рицарське діло, захищає рідний край, шанує церкви навіть і у ворогів, благочестивий, не ласий на чуже, умів рядити і військом, і пером. От гетьманів, уважай, панство все залежить, добрий пан його звиша, а лихий бентежить. Вірш тринадцятого Господеє У Сагайдачному поет хвалить віру в мужність тверду. за те, що він віру завжди боронив. Богу цьому городякам завжди спротивляє, а покірливих Добром щедро наділяє, вірш 14-го Гетьман вітчизну боронив, щоб жила безпечно, маєтністю добре уряджав, на догідні справи давав гроші, зокрема, на церкви і на те, щоб науки цвіли, вірш 14-го Правитель отже, має сіяти добро. І за ділами своїми судитиметься. Хто що сіяв, от й пожнемо. А в нагороду небо чи пекло візьмемо, вірш 16-го У вірші 18-го Сакович робить підсумок, який гетьман чесноти повинен з'являти Божу боязнь, тверезість, чуйність і статечність, чистість це підкреслюється, має карати гвалтівників, бути вченим у науці воєнній, зносити голод і холод, не шукати вишуканої їжі, лагідного догідного ложа, будинків хороших, коштовних напоїв, а пробувати на самій воді. Гетьман повинен приймати нестатки. Коли хоче для слави іти воювати, у війську чинити справедливість, любити доброго, а злого карати нещадимо, має бути розумний. Ліпше гетьманить хай лев оленями, аніж олень гетьманить, почав би над лівами. Як бачимо в образі ідеального володаря, немало співдотичних рис з'явлених Оріховським і Саковичем. Не сказати, що один із поетів другої половини XVII століття, анонімний автор віршованої хроніки, в описі сіркових діянь, описуючи козацького ватажка, наділяє його тими рисами, які мають в ідеалі обидва наші мислителі. Подібний спосіб, Поети змальовували і Богдана Хмельницького. Кирило Транквіліон Ставровецький в книзі «Перло многоцінне Чернігів, 1646 рік», травестуючи розмисли про премудрість Соломонових приповідок, вважає, що царі царюють і керують сильними народами через премудрість. за її допомогою, Пишуться права, статути, а у них кладуть правду узаконену, всьому світові відслонену. Більше того, за допомогою її премудрості мучителі народом управляють, безсилих сильні, убирають легковшори. Премудрість має бути царів держава. У своєрідний спосіб заперечує ідею соціальної рівності. Данило Братковський у книзі «Світ», розглянений по частинах, Краків, 1697 рік. Пізнали б світу трагедію люди, коли б придивне побачили чудо, ошатні, голі, здорові і хворі, голодні, п'яні, веселі і вгорі, коли б одразу зійшлися у хаті що світ придивний змогли б упізнати. Манливість світу не зрозуміти. Хоч з другого боку поет радить бідній шляхті одружуватися на багатих, тобто взаємно лікувати біди людей вищого стану. Антологія української поезії «Київ» 1984, том 1, сторінки 238-240. Іван Орновський в книзі «Багатий сад» Київ, 1705 рік, подає образ ідеального царя і вважає, що тільки такий у віках панує, хто мудро сам, собою і серцем керує. Не мета для царя карті світу ланцюг накидати, а свого духу вогонь гамувати. Поет неприхильник тиранії і засуджує царів типу Нерона. Царем типу Нерона був його сучасник цар Петро І. А за тих, хто в доброти короні із плем'я добротворця Феба, над добро в людині більшого не треба, що цілком перегукується з думками на цю тему Станіслава Оріховського. Там таки сторінка 224. Іван Максимович у книзі «Алфавіт» Чернігів, 1705, не раз описує царів. У вірші Камбиза розповідає про перського царя Камбизу і його жорстку судову реформу, яку ставить у приклад. Тих судей, які учиняють переступ, не з багатства тих велів, а шкіри злупити. Тобто, говорить, що біди в суспільстві зокрема від продажності суду. У вірші «Тайна» йдеться про царя Мідаса і про потребу тримати державну дисципліну. У двох віршах про царя Олександра виступає проти зажерливості та захоплення царями чужих земель відгук на імперіалістичні війни Петра І. Говорить, що зажерливість царів буває безмежна, в той час, коли в світі немає нічого постійного, і влада царська ефемерна. Всі влади і начала на нитці висять, і тим своє падіння прийдеш не вістять. Цар не є богорівним, Бог царя може зробити із городника, чи з будького. Ради цареві не вірити багатим людям. Цар має утримувати те, що є в нього, нехай не маліє, а насягати не весь світ. Водночас у власному царстві має наладнувати міцні вішки. У другому вірші «Цар Олександр» також говориться про ілюзорність царської влади. Бо царство світа все усім не постійне маємо виразне підкріплення думок Оріховського та Саковича. Про перемінність царського щастя йдеться також у вірші «Щастя». У книзі «Театрон» Чернігів 1708 рік Максимовець заявляє, що добродійність царя – не відшукати царство, а утримати його, і засуджує жорстоких царів, бо жорстокий цар – Сам себе згубляє. Хто скриптом, жорстоким. Поет за владу, спокійну, розумну і мирну, Що опирається на смирення, не силу. Тоді правління буде в довгім мирі, Коли правління мудре. Невелика сторожа на зброю багата. Саме царство має множитися любов'ю, Як це чинив Август а не як нерон, що людству царство в кинець розрив. Любов це і стіни, нарушність це царство, і любов'ю август царство своє розмножив. Цар це журавель, що не спить, а сторожує своє стадо. Сторожує журавель. У царстві де нетерпима влада, нема віри, друзів. «Нема віри друзям!» Ця ж думка в книзі «Царський путь Христа Господнього» Чернігів 1709. «Де поет радить тримати лодію м'яко, і це ліпше, як утримувати приміцно. Держи лодію легко». Ясна річ, що всі ці вірші – пряма реакція на деспотичне, тиранське правління Петра I. і, Антологія української поезії, том 1, сторінки 266, 267, 271, 275, 276. Ще два приклади з пізнішого часу мають підкріпити нашу думку, що образ правителя українськими мислителями бачився у різні часи значною мірою Однотипно. Михайло Козачинський пише в 1733 році трагедію смерть останнього сербського царя Уроша V, де виступає за мудрого, просвіченого правителя і вістить мало бути добрим войовником. без мудрості такий ні до чого не здатний. Без учення цілий світ. Стане потемнілий, і без нього світ ясний, Стане спохмурнілий. Вчення, знайте, милують і царі, і князі, Хочуть не дурними будь у таким разі. Хто так не чинить, Марнотно згинуть всі, і на пси зведуться. Бути мудрим побажай, і вже підіймає. Саме це дасть голові вінець благодаті. Треба утримуватися від пристрастей, утримувати чесність, бо безчесності в житті є сум і судома, а в злонаречене єство знай, мудрість не входить. Аполонова лютня, Київ, 1982, сторінки 177-179. Палиб Гошкевич у своїй рукописній поетиці з 1742 року говорить про злісного правителя, який зневажає ради всі корисні, тільки той, хто зло побиває, а не вчиняє гріха супроти правди. Властолюбці хочуть усе, до чого торкаються убрати золотом. Таким був князь Святополк який захотів кров'ю братньою себе впоїти, бо несито замишляв більше захопити. Але сталося так, що вбиті ним брати Борис та Гліб стали славні, а він потрапив у неславу. Найвидатнішою ж пам'яткою утопічного суспільного мислення на тему правителя землі. Монарха став у XVIII столітті віршований трактат Семена Климовського про правосуддя начальних, правду і бадьорість їхню. Певний текст в оригіналі подано в книзі Срезнєвського «Климовський і Климов. Казахстіхотворець» і два його сочинення «Харків, 1905, Уривки в перекладі на сучасну українську мову дивись антологія української поезії, том 1, сторінки 291-295. Це віршоване послання царю Петру I, видатна пам'ятка українського утопічного державотворчого мислення. Подамо докладно її огляд. У прозовій передмові до благочестивого читача про царя пишеться, що він як око є всеосяжне тілові, так і цар Світові придається від Бога даний для корисного життя. Про всіх бо, як про свої води, має мати дбання, хай має успіх у добрих справах, а не торкається злих.